Akizoen bestela, konfinamentuan sortu zen palmondo irratia. Denok etxean isolatuta edukinäi izan gaituzte momentu historiko honetan sortu zen. Herrian berriki hasia zen zeintza sarearen baitan. Janariaren banaketatik aratago, elkar komunikatzea eta ideiak, kezkak, proposamenak, jakintzak edo besterik gabe denbora elkar banatzea ere oinarrizko behar izan bezala ulertzen dugulako. Horrela sortu zen, altzen bezala. Norbera bere etxetik eta etxean genituen gauzakin azita. Genekien elkarera kutsita eta elkarrekin ikazita. Eta egin duia da aia iruilea bidea. Enberetzi programa egin dira, eta gurean izan ditu erriko talde ezberdinioen indako elkartzetak, erriko presoen berriak eta hitzak, gomendioak, gai ezberdinioi buruzko zutabeak, ikunak, erronkak, humorezko atalak, ingurumenari buruzkoak, osasunaren autogestioari buruzkoak, irratitik egindakoak batzuk eta beste asko hainbat eta hainbat erritarrek bidalitakoak. Baina aldatzen hasia da egoera, alarma egoerak jarraitzen duen arren eta konfinamenduaren ondorioak ere azaleratzen ari diren arren, kaleak jendez ikusten diraia da, eta iruia geldirik egon direnak berpizten hasiak dira. Horrekin batera, iristen zeizkigun edukiak, proposamenak, feedbacka, eta gure denbora bera ere, ez da orain arte adiekoa. Eta beraz, palmondi ere, egoera berira egukitu behar du. Esan bezala, irratiaren sorrera konfinamenduak eraginako behar konkretu batzuei erantzuna hasi zen, eta uste dugu bete duela bere funtzioa. Baina horretaz gain, beste behar zabalago eta sakonago baten baitan ere kokatzen dugu irratia herrian. Ikusten baitugu, herriak bere komunikabide propioak eta libreak behar dituela, Behar eta nahi dena modu aski batean zabaldua izateko. Itartekaririk edo eta interes ekonomiko edo muga politiko jakinik gabeko komunikabideak behar ditugula. herritik herrira zuzenean komunikatu al izateko. Eta horregatik eman nahiko genioke jarraipena palmondo irratiari. Baina arestian aipatu bezala, egoera berrira egokitu behar du eta horretarako hausnarketa bat eman beharra daukagu. Alde batetik... Komuniitatentzat erabilgarria izan dadin zein informaatu eman die zaiook egun ausnartzeko modu susstengarri eta efektibo batean beti ere, eta bestetik herriarentzako baliabidea izan nahi duen heean, herri mugimenduari eztabaida nola luzatu pentsatzeko ere bai. Oraino zemisoakgiitari utziko diogu ausnarketari eskaini beharreko denbora eskaintzeko, izango duzu egure berri. Mil esker horain arte irratiaria 8 emanez ala entzule modura parte hartu duzuen guztioi. Zuek gabe ez litzateke izan dena izango. Laizter arte. Tente belarriak, martxan dagota, zure irratia. Palmondo irratia. Mil esker, agur, is on the beat is the